над рівниною. Його привелебність єпископ Генбицький не любив та й не умів ковапитися. Про намір дітей старого Самоїла разом із Тенецьким настоятелем провести ніч на батьківській могилі він знав заздалегідь. Утім, таємниці з цього ніхто не робив. Тільки на всі четверо вирушили на цвинтар Єпископові доповіли про це, ледве і воничі встигли вийти з хати. Тож Чернець, який висунувся у вікно, лише підтвердив уже відоме. Але поспішати його перевелебності не було нікуди. Нічого особливого в тім, що дорослі діти, виконуючи батькову волю, проведуть ніч на його могилі, не було. А проте недаремно паховки князя Леонтовського божилися, що бачили поруч з Тенецьким настоятелем, того чиї ім'я краще зайве раз не згадувати. Ворога роду людського та його жилі небіжчики і все таки інше. Може, і привидівся князівським людям з переляку. Тож і наплили зайвого, а може і ні. Повага до покійних діло угодне. Але не християнський це звичай – ніч на цвинтарі сидіти. Помолися Господу за душу батька свого. Постій над могилкою та йди собі з Богом. А оце нічне пильнування? Що, коли самої ловідіти якесь богопротивне чаклонство замислили? А це й належало з'ясувати достеменно. Однак Гембецький справедливо розсудив, що жодне чаклонство, якщо воно і намічалося, раніше в полуночі вершити не будуть. А тому сидіти зайві три-чотири години на цвинтарі, чи неподалік, не має ніякого сенсу. А так, розміркувавши, його перелебність спочатку добряче по Потім віддав якийсь час молитвам та благочестивим роздумам і лише після цього почав збиратися в дорогу. Треба сказати, що перед тим, як вийти, єпископ удався до роздумів не тільки благочестивих, а й дуже практичних, Приховивши із собою двох ченців із Дебеліших, Гембицький рушив прямо до табору князя Лентовського, щоб попросити в того гайдуків для супроводу, а заодно й знайти провідника, який довів би їх до цвиндаря, блокати в пітьми навмання єпископові, аж ніяк не хотілося. Першим знайшовся провідник, знайшовся сам собою і цілком випадково. Втім, він був такий п'яний, щоб єпископа просто язик не повернувся сказати, наче провідника сам Бог послав. А того, який ледве тримався на ногах, що випав із дверей при достанній в селі хати, ледь не налетів над гощинців і став похитуючись. «Ти місцевий?» – строго поцікався єпископ, гидливо відвертаючи носа Бо винним духом від пастуха перло за кілька кроків. «Ні!» – мотнув головою той. «Із-за мокринців я до кума в гості прийшов, а тут і Божий суд і поминки, то ми з кумом». «Де тут свинтер, знаєш?» – ворвав пастуха Гембецький зрозумівши, що випивака може теревенити ще довго. «А хто ж цього не знає?» – вигукнув безмежно здивований гураль. «Усі знають, і живі, і мертві. он там, за пагорбом, а потім проведеш...» Знову перевив його єпископ, якому ці і живі, і мертві не дуже припали до душі. Уночі на цвентер знітився випивака і навіть почав ніби тверезі жати.